Ilyenkor bánja meg minden férfi, hogy a szerelem és az intim együttlét pillanataiban annyi hülyeséget összehord. Ahelyett, hogy hallgatna, és arra koncentrálna, amit épp az ágyban csinálnak. Össze-vissza locsok, közös lakás, persze nem akárhol, közös gyerek, aztán, hogy fokozza, gyerekek. Pontosan megjelölő a feleséggel való szakítás és a közös élet kezdetének időpontját, és persze nincs olyan nő, aki ne jegyezne meg minden várható juttatást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 amint mindenki elindul a lefelé tartó spirálon. Bár egy ideig várakozott, hát ha az unokák születésével lesz még, ha nem is állomás, legalább egy kis megálló ezen az úton. De a gyerekei éppen valami kordivattól vezéreltetve, vagy saját gyerekkori tapasztalataitól írtózva nem indították el a társas életüket. és a nő úgy halt meg, hogy nem lett számára se állomás,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 a beosztástól függően tizenkét vagy 24, néha harminc órán át nem. De az én nem cselekvésemet nem határozza meg ez a leszokott alkoholista, aki rászánt tötévet évet erre a keleti ügyre, elsajátított néhány jogagyakorlatot, meg rendszerint rövidített változatban elolvasott néhány keleti könyvet, butha beszédeit, az upani sádokat és a tibeti halottas könyvet. srögvest. rögvest,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 A lélegzetvételre épül. Megérezte a tavaszi levegő illatát, mert épp tavasz volt. És mint a télen megrögyant növények, ő is elkezdte egyre magasabbra emelni az arcát, és megnyúlt. Két centit is engedtek a korábban görcsbe merevedett hátizmak. De hiába mindez a sok pozitív változás, hogy a nő udárabb és tisztább tekintetű lett, sajnos épp akkor következett be ez a halál.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 El lehetetleníteni a fiatal kutatókat, akik esélyesnek látszanak megdönteni az általad felállított elméleteket. Kínosan ügyelsz arra, hogy ezek a tehetséges emberek sehol ne jussanak lehetőségez. Ahová kezed elér, ott ezeknek a kutatóknak fű nem terem, s végül kiöregszenek abból az időből, amikor még várható tőlük valami meglepő. Persze hiába őrzöd meg utolsó leheletedik a tudományos tekintélyedet,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 Annyira szánalmas, de itt a mégarásban, ebben az üvegkalitkában épp ilyenekre gondolok, hosszan, mert van időm rá, és újra. Lehet, ha a kapuján is be tudnánk lépni, gondolom akkor a kapu mögött épp olyan érdektelenség várna, mint itt a mélygarázsban. Halvány autólámpák, és nem tündökletes csillagok, varázslatos égi élet. Nem.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 Végig csinálod a napokat.